Assalamualaikum wa warahmatullah wassalam. Alhamdulillahi wassalahatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum ya. muslimin wa jemaah maghrib pada subuh masjid Baik tulisan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita Dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT Sampai Mari kita Mengerti benar Status kita Di hadapan Allah SWT saya hari ini saya membawa Ayat Allah Yang menceritakan tentang Indahnya sebuah sikap akhlak, Yaitu istiqomah Ayat pertama Wa'ala'u ta'ala li Musa wa'hi'i al Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Musa alaihi wa sallam dan saudaranya yang bernama Nabi Harun Alayhi Salatu Wasalam Kola Firman Allah Kod ujibat Dakwatukuma Fastaqima Waladat Tabi'ani Sabiralladina la yahlamu Sengaja Saya buat seperti ini Satu persatu dicatat Tujuannya tidak lain, mudah-mudahan manfaat pas kita di rumah, pas kita membaca lagi, atau kita juga bisa menyampaikan kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada penantu dalam upaya memelihara kehidupan beragama dan menjalankan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Telah berfirman Allah Subhanahu Wataala. Katanya begini, kod uji bat dakwa tuhuma, sungguh telah dijawab. Doa permohonan kamu, wahai Musa dan Harun, pasti maka hadnya kamu berdua istikomah. Walau taktabian diawas, jangan sekali-kali kamu mengikuti sabila jejaknya, langkahnya. Gaya hidup dan cara hidup alladzina la ya'lamun. orang orang yang tidak mengerti apa itu kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini buat Nabi Musa dan Nabi Harun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang Nabi itu Nabi Harun yang Nabi itu masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap istiqomah Supaya dakwahnya, supaya doanya tetap dihijabah oleh Allah Supaya doanya tetap dipelihara oleh Allah Supaya semua keinginannya tetap diwujudkan oleh Allah Modalnya harus istiqomah Istiqomah untuk sementara diartikan orang yang istiqomah disebut mustaqimah Orang yang istiqomah disebut mustaqim Kalau di dalam terjemah Ikhdi Nasrul ya atau Mustaqimi Allah tujuh aku jalan yang lurus, yang lurus tidak bengkok-bengkok dan tidak putus-putus. Artinya istiqomah, lurus jalan terus penuh dengan persekwen, penuh dengan tanggungjawab, penuh dengan pendirian. Itulah istiqomah. Dan tidak boleh Nabi Musadi, jangan kamu ikuti. Sengaja di sini pakai nun takhir sakila, artinya Awas jangan sekali-kali Tidak boleh tidak Awas tidak boleh Jangan sampai kamu mengikuti jejaknya cara hidup Orang-orang yang tidak pernah mengerti Tentang hidup yang sebenarnya Hanya sekedar hidup Makan, minum, tidur Dan kemudian mati Itu kehidupan yang rasanya Mungkin konyol Mati konyol yang seperti itu Kita ingin hidupnya berbekas Anak, cucu, menantu, tetangga, saudara Guna kita Berguna sekali kita hidup untuk masyarakat Berguna sekali kita untuk yang lain Jangan lupa hadis yang pernah kita bacakan Bahawa Rasulullah bersabda Khoi gunas anfaunas linnah Manusia yang paling baik Adalah manusia yang paling mantap orang lain Keberadaannya manumahat Bicaranya manfaat Hadirnya manfaat Nasihatnya manfaat Hartanya manfaat Nafas dan kehidupannya manfaat Untuk orang lain Ini hadiskan ke Rasulullah SAW Yang sempat membuat orang-orang Yang bukan muslim Terkejut dan Ingin kenal bagaimana Kepribadian ke ke Nabi Muhammad SAW Kepribadian di India ada seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi Di kuburannya ditulis Di ujung kakinya ditulis Hidup ini sukar Mati itu mudah Hiduplah untuk orang lain Itu nasihat Seorang yang bukan Muslim Tapi dia memiliki satu pendirian yang sangat baik Dan kita lihat Bahawa ajaran Rasulullah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan -nilai ajaran Allah Subhanahu wa ta taala yang menyentuh setiap kehidupan yang sifatnya adalah manusiawi akan merasa bahawa rezaknya, nikmatnya hidup menjalankan syariat Islam. Sementara ini orang menilai syariat Islam itu adalah potong tangan yang dinah dirajam yang mencuri harus hukum Kemudian yang mabuk juga harus dihukum di campur e, dan sebagainya. Itu pemikirannya seperti itu hanya pemikiran orang-orang jahat saja. Kehidupan syariat Islam yang luhur adalah hidup bertetangga yang baik. Itu syariat yang baik. Tidak ribut dengan tetangga, di rumah tangga dengan penuh pengertian. Tidak ada isyarat kata-kata kasar -kata dengan istri. Tidak ada pukulan buat anak. Tidak ada kata-kata membangkit, memukit-mukit pembelian kepada anda. Itu syariat islam. Jadi salah faham ini kita dikenalkan dengan dunia syariat islam itu yang sifatnya holol, yang sifatnya adalah uh, kejam, yang sifatnya adalah jahat. Ini adalah upaya orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang pendidikan islam dan tidak mengerti tentang ajaran islam yang sebenarnya. Jadi begitu dikatakan akan mendidikan syariat islam langsung semua ketakutan. Semuanya menghindar Sebab ini adalah akan mendirikan syariat Islam Berarti yang hindah nanti akan habis semua Kemudian pelacur akan habis semua Yang maaf pun tidak habis semua Pencuri akan hilang semua tangannya Nah ini adalah upaya orang-orang yang memang membenci Islam Yang sengaja untuk mengembangkan Islam seperti itu Istiqomah Kita akan hidup terus lurus Tidak putus-putus dan tidak tegok. Setelah kita meninggal, kalau ada orang bilang kalau kita ngaji menyebut-yebut anak meninggal itu katanya menakut-takut, tidak usah nangun, kematian datang pasti. Dan tidak, tidak, tidak bisa diusahakan. Tidak di, bisa diusahakan supaya mati, dan tidak diusahakan supaya tidak tidak mati. Tidak ada. Semuanya sudah ditakdirkan. Harus begitu hidup di dunia ini. Maksud tidak terhadap. Setelah kita meninggal, kemudian seluruh perbuatan kita yang pernah kita lakukan dengan istiqomah itu anak, cucu, masyarakat seluruhnya akan merasakan manfaat yang besar jadi Allah nasihat kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi ini Nabi dinasehati supaya bisa hidup istiqomah kemudian supaya bisa hidup benar jangan mengikuti yang lain Rasulullah dinasehati Siapa yang tidak pernah kenal dengan Nabi Musa Yang keras memilihannya Yang sama Nabi Harun Yang Nabi Harun memiliki Cara dan lagi yang Berdekatan dengan masyarakat yang lembut Nabi Musa yang tegas itu Disatukan sama Allah Menjadi satu kesuksesan dan keberhasilan Bukan, bukan pecah bukan Tapi makin indah Begitu lihat di dalam uh, Al-Quran Sekisah kedua Nabi Allah ini bila sehat bersama Allah, jangan ikut yang lain Nabi ini Apa lagi kita yang Lihat kiri berubah, lihat kanan berubah Lihat ke atas berubah, lihat ke bawah berubah Jadi perlu kita sekali Menjadi orang yang isi koma. Sampai menjadi kewajiban Dalam satu hari, satu malam Kita solat membaca doa Ihdi Nasurah Ta'l Mustaqim Paling sedikit 17 kali Keluar soal kita Jadi istiqomah dalam kehidupan ini sudah merupakan Kewajiban yang kita sendiri Selama ini berdoa Paling sedikit sehari semalam 17 kali Apalagi kalau kita pakai salat sunat Duha, pakai salat sunat Obliyah, dadiyah Pakai salat tahajud dan sebagainya Sudah lebih dari 20 kali Sehari semalam minta didadikan Orang yang istiqomah Pertanyaannya sampai hari ini Sejauh mana orang Islam istiqomah ini yang kita pelanyakan sekarang Sejauh mana orang kita mengisi koma Bikin masjid di mana-mana tidak pernah selesai Bikin mantosan di mana-mana Tidak ada beres Sekiri kanan sebentar-sebentar ikut, Tidak usah orang biasa ustaz Ustadz sama Ustadz Terus berantem Ada apa sebetulnya Nah ini jadi jelas sekali bahwa Pendirian pengertian tentang Makna ajaran salai al Lung berata di kalangan Menengah ke atas Apalagi mana, eh, kalangan Menengah ke bawah Diwanur muslimin rahimah kumullah Seluruhnya merupakan pelajaran dan pendidikan buat kita Untuk kita selalu berupaya Untuk lebih maju ke depan Rasanya generasi yang akan datang Mungkin akan lebih semeragut Pengertian tentang bimbal islam syariat islam Akhlak islam Seluruhnya Sebab apa pengajiannya sudah jauh berbeda Yang kita lihat hanya Bagaimana caranya ngaji supaya ada senyumnya, ada ketawanya, ada sendang buraunya. Akhirnya semua main-main. Semuanya jadi bahan ketawahan. Hanya jadi bahan ibulan. Seolah-olah begitulah gambarannya. Tidak pernah kesini-sini. Iwanul Busyidin, roh Allah. Kalau usia sudah 40 tahun, diri ini belum dekat dengan usia Allah. Sudah usia 40 tahun Diri ini belum sujud menangis kepada usia Allah Kata Imam Bezari Tunggu Tunggu kehidupan yang akan mendapatkan bencana lebih jauh Sebab apa? 45 tahun kira belum tahu Apa 60, 20 lagi Kalau 20 lagi Apa cukup kira-kira? Sisa umur yang 20 Yang sudah mungkin kalau sudah usia 50 60 Kesana sudah mulai rentak badan Sudah mulai rapuh tulang sudah mulai banyak ronggongan perut, telinga, dada, jantung, pembuluh darah, tulang belulang, semuanya sudah banyak ronggongan. Apa cukup kira-kira untuk menebus dan menem, uh, memperbaiki kesalahan yang 40 tahun yang lalu? Makanya penting sekali pun ngaji Tanpa istiqomah kita tidak berjalan. Ngaji, sekarang ngaji. Senin, Selasa, Rabu ngaji. Kamis mendengar terubah, eh Jumat mendengar kajian. Minggu eh, Sabtu minggu akan datang itu. kalau bagaimana kita sekarang tidak istiqomah menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi saja diperintahkan. Ayat kedua. Fastaqim kama umila. Hendaknya kamu istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dan barang siapa orang yang sudah bertobat maka bersama kamu. Wa la jangan kamu berbuat dosa lagi innahu bima apa kamu lakukan. sesungguhnya bishallah terhadap apa saja yang kamu lakukan, Maha melihat dia. Ya. Disuruh kita istiqomah bersama-sama orang yang sudah tobat, yang sudah banyak melakukan jahat, kemudian dia boleh kembali bareng dengan mereka di jalan yang lurus mencari ridho Allah. Sampai kita merasakan nikmatnya shujud. Nikmatnya ketika mulut membaca tasbih Nikmatnya hati ketika kita Ingat kepada InsyaAllah Melelehnya mata Ketika kita sadar Perbuatan-perbuatan kita yang lalu Nggak usah cerita Perbuatan apa saja yang kita pernah lakukan Sama istri Jangan cerita Apalagi semua orang lain Ma, Bapak Toba Selama ini Bapak suka selingkuh, Jangan cerita sama istri Nanti cerita istri Nelawan lagi soal kita Pak, sama-sama Mama juga begitu Nanti. Aja. Sebab apa sudah dimulai Yang berat Dosa itu berbuat tutup Misalnya kita selamat-rapatnya Jangan ada yang tahu Hanya Allah yang tahu saja Pas kita mengaduk kepada usia Allah Sampaikan satu-satu Jangan beredar bahasa bibir Takut kiri kanan kita mendengar Cukup diri hati dan tidak Diri hati kita saja dengar Walah takgau Jangan diulangi lagi perbuatan dosa Sudah ya, sudah sudah. Sekarang kita menembuk lagi tapi harus ingat Yang paling dasar itu adalah orang yang sudah berdosa Ketagihan Kemudian ditahan Nah ketika menahannya itu Derajat yang dianggap oleh Allah Lebih daripada para wali Yang tidak pernah masyarakat nah, Jadi sebetulnya kalau sudah tobat Dan kita sudah mempertahankan Status tobat itu Luar biasa untungnya Kemudian ayat ketiga innalladziina qalu rabbuna Allah susukunya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, roh kita adalah Allah. Diusahakan kalau masih bisa kita tidak menyebut nama Tuhan itu lebih bagus. Usahakan rabb. Rabbi lebih bagus daripada Tuhan kita. Kita berlindung kepada Rabb. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Itu lebih bagus daripada kita ngomong Tuhan Tuhan Dekat dengan hantu Itu sudah-sudah sudah Tidak ragu lagi itu Tuhan hantu jadi Itu juga Jika kamu mengumumkan kita sudah biasa dengan Rabb Allahu Rabbi Allahu Rabbuna Ya Allah ya Rabb Diajar. Tinggalkan sedikit-sedikit Kata-kata Tuhan tinggalkan Ketika kita berdoa Kita jemahkan Rabb Ya Allah, ربنا. Ya Allah, ya Tuhan kami dia. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita hanya punya Rabbul 'alamin. Di dalam bahasa Indonesia kita belajar dari mula sekarang kita pakai bahasa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awadha uh, uh, Allah bukan Tuhan dan Tuhan bukan Allah. Tapi Allahu Rabbuna. Ya. Okay. Itu ada macam Arabah bahasa yaitu orang-orang sekuler olehnya. Orang sekuler semakin hari akhirnya Akan menjadi orang kafir Arti sekuler kita sendiri kafir Jangan lupa itu Sekuler, liberal, plural Setelah dipelajari Sadar kita bahawa Ini adalah ngacak-ngacak akidah kita Makanya Kalau kita lihat orang-orang yang berkembang Agamanya Dan dekatnya sama Buzi Allah Bukan orang-orang yang plural, liberal Bukan Apalagi sekuler Sekuler Orang-orang yang dikabung orang-orang yang dikabung yang sudah mendekati diri pada Musa Allah, karena istiqomah. Inaladina qolub, sesungguhnya orang-orang yang berdoa, Robbunallah, Rabb kami adalah Allah. Summa stakomu, kemudian istiqomah. Setelah aku, setelah ikrar, dia istiqomah, lurus. Berbicara Tantangan selalu akan turun terus-menerus alaihim kepada orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian istiqamah. Malaikat turun kepada dirinya, bukan nabi saja. Bukan wali-wali saja, orang yang sudah mengatakan bahwa Rabbuna Allah kemudian dia istiqamah, malaikat akan turun kepada dianya. Allah ta'ofu akan membuat satu perasaan Allah Taala ingat, tak usah khawatir. Kalau orang sudah mengikrarkan mengatakan Robbunallahu, tak usah ada perasaan takut lagi. Tidak usah ada perasaan perasaan ragu lagi. Wara Taazaduk dan tidak usah ada perasaan bersedih berduka cita tidak ada lagi. Waabsiru beri kabar mereka semua. Biljannah. Bahawa orang-orang yang sudah mengikhlaskan Robbunaulah, kemudian dia istiqomah, dia pasti akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahuwataala. Untuk sementara kita artikan jannah Allah adalah kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Allah dihukum tunggu yang dulu kalian semua dijadikan oleh Allah Subhanahuwataala akan mendapatkan itu semua. Setelah mengatakan Robbunallah tidak ragu istiqomah pasti mendapatkan kewajian lahir batin dunia akhirat. Nah sekarang kita lihat Kenapa kadang mati sampai, sampai sekarang belum hadis kan asal An Abi Amrin wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah At-Taquti radiallahu anhu nama beliau mengatakan begini. Walau beliau mengatakan Kul ya Rasulullah Saya berkata kepada Rasulullah Kuli Rasulullah Ajarkan kepada saya fi Islam Tentang Islam Kau lalu satu nasihat La ad alu adhu ahadad. Saya tidak akan Nanya lagi sama orang lain Dan saya tidak akan minta nasihat lagi sama orang lain Gue roka Selain kau sekarang ini Tahu jawab Rasulullah apa? Orang balik nanya ya Allah. Rasulullah ajarkan saya, tunjukkan saya, nasihatkan saya. Saya tidak akan minta lagi nasihat ke orang lain. Dan tidak akan pernah minta diadalin orang lain tentang Islam. Beri saja. Rasulullah ajarnya gampang sekali. Kul cool. katakan olehmu. Aman tu billah. Arapu iman kepada Allah. Tumas takim. Kemudian kamu harus istiqomah menjalankan ikram. Begitulah. Jadi bacaan lagi pendapat ulama silakan dibaca diri masing-masing kemudian digabungkan. Jadi yang saya sudah kasihkan ini sudah empat sudah empat eh, empat kali. Tolong dikumpulkan nanti bisa menjadi sebuah buku tentang akhlak dan nanti bisa diajarkan lagi kepada istri kepada anak, anak tetangga dan sebagainya. Pokoknya kita jangan lupa hidup kita harus manfaat untuk orang lain. Yang paling untung adalah manusia yang bisa jadi guru Guru di rumah, guru di tetangga, guru di masyarakat, guru di kantor Sebab apa? Guru tidak akan pernah kesepian Meskipun seluruh orang sudah meninggalkan teman-teman generasi dia Dia masih punya generasi yang lain yang pernah diajar Jadi guru hidupnya selalu hidup Mudah-mudahan Allah mengkobol pengajian pada siang hari ini Dan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wa salam ala Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma inna qad fi masjidikal اللهم اجعلنا جميعا من المهتدين اللهم اجعلنا جميعا من المستقيمين اللهم ارزقنا الاستقامه اللهم ارزقنا الاستقامه اللهم ارزقنا الاستقامه من دعواتنا الاجابه فاستجب دعانا يا الله يا رحمان يا رحيم برحمتك يا غافر الويب والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداه والسلام عليكم ورحمه الله